Dê um aplauso para o Senhor e sempre, por favor. É, quando, eu, quando eu te olhei, eu, eu me apaixonei por ti. Eu disse: Eu vou querer ser que nesse esse pastor O d i a b o manifestou、aí. no s a n t viu? É, tá louco. Quando falou em amor, o diabo é, deu、um, estourou uma e s p o n e t a eu me apaixonei por ti. Eu disse: Eu vou ser que nesse cara aí. Aí c o m e c e i a engordar, e tu começou a emagrecer. <risos> a, situação, a situação. Você Vai engordar, hein? É. Está dando uma gargalhada, vai engordar. É. Mas o que mais,、uh, essa semana, eu, eu tenho visto essa. Escutado essa profecia, porque é o que mantém a gente vivo é a palavra de Deus.、Yes. e quando eu cheguei ali, e, e a maioria do, dos irmãos que não me conhecem, eu tinha 50 quilos, eu, eu não tinha nada. Uau. E eu aqui só tive a promessa. A tua, hoje, quando Deus te louvor, é a tua promessa. Impressionado, Deus. É, me desaba, né? Porque eu vejo o senhor profetizar a tua promessa. É, eu vejo o senhor profetizar e as pessoas não levam a sério. Muitas vezes eu creio, né? É verdade. Porque o camarada se tranca numa, numa, numa caverna para pedir para Deus, né? Que é o teu caso.、Aham. E a gente vem no culto e diz assim: Pai, faz três dias que eu não vejo o sol, não vejo lua, não、Amém. vejo gente. Amém. Não, Glória a Deus. Não sai de casa. Glória a Deus.、Tu、sabe que eu vou trabalhar. No, no dia a dia, contando que tu t á cobrindo as minhas costas. Man. Real, real. Man. Então, a gente vem p r o culto e diz assim: b a hoje h Deus vai falar comigo.、Yes. Deus vai falar comigo.、Yes. Aí senta ali e Deus usa a tua boca. E Deus fala: fala. E aí os irmãos dizem: ah, ele t á louco, ele passou três dias sem comer, porque está delirando. Mas o, hoje, nada, nada mais que a tua palavra, Deus,、né? não só na minha vida, mas como na vida,、e, cadê a irmã? Como na vida da irmã lá, que disse que ele ia ser solto, que o irmão dela ia ser solto, profetizou.、Ah, okay. Eu tenho visto. Cara, foi menos de. Desculpe te chamar de cara, é que nós saímos do mesmo reduto. Menos de 24 horas, menos. que nem o apóstolo Adriano está aqui o apóstolo menos Adriano? Menos de 2 horas. Esse, esse, esse, esse, tem, tem uma carinha bonitinha, não é? a bênção. O que eu tava pra fazer me arranhou t o d a g o Mas ele estava condenado até 2012, p o r i s s e 2012 o、no、final terminou. Se o senhor me permite, eu vi, eu estava do lado. Quando、tava、ele botou 5 reais, 5 contas. Eu não sei se você 5 mil tinha aproveitado, que a libertação <risos> era em 24 horas.、Ele、Mas foi 5 reais, ele, deu 7 dias. Ele foi correndo no, no alojamento, pegou um relógio e largou bem assim nos teus pés. Foi. Bá, vaza, é a única coisa que eu tenho de mais、eu、valor. E s t aí, a chorando E aí, tu disse assim: sete dias, eu digo, o、ah, homem dele. Vai sair do endereço, vai、o、sair do presídio. Esta senhora, esta, esta irmã que esteve aqui, ela estava com toda a família, pais, tios. E eu já tinha terminado a oração, era onze horas. E eu ia descer para descansar. E ela agarrou a minha esposa e disse: Já oraram, mas profetiza em menos de vinte quatro e horas. Por um decreto profético. Você soltou a vida, é isso que você está falando. Se você está aqui nessa noite, você tem que crer que em algum momento Deus vai falar com você. Você tem que crer que em algum momento Deus vai profetizar sobre você. E quando isso acontecer, você tem que dizer: Uau, é, é a minha hora, é a minha palavra, é o meu tempo. E mudar a sua história é crer. É, justamente o que eu queria então enfatizar dentro desse testemunho é que tinha várias pessoas, não só no dia que eu vim, naquilo que aconteceu ali, tem várias pessoas que estavam aqui junto, como outros que não acreditaram e se, se foram. Pressionado. Pressionante. Mas várias pessoas, é, o caso da. Cadê o Léo? Cadê o Léo? t á lá o Léo. Eu vi o Léo se converter. É、e、o q u agrediste, por isso que Jesus segurou vi... em varal. Eu vi o Léo se converter. Eu、Falei、vi Grêmio, o Léo. Eu, eu vi o Léo acontecer e u p r o m e t i q u e não vou mais falar mal do Inter. Não? Não. Mas vou falar bem do. Do Grêmio. Do Senhor Jesus de Nazaré. <risos> Olha o caso do irmão. e Tão mais magros os dois, varão. Olha o caso do irmão. Então, quem não acreditar em profecia, veio no lugar errado. Gente, eu não vou mais pregar hoje. Ele vai tirar os dízimos, as ofertas, vai orar por vocês. É, Colocou algum pó na, na, na face, Castelo? Colocou alguma maquiagem? Não, senhor. Está cheio, tá cheio de, de, de brilho de ouro.、Ah, olha, eu vou lhe contar: nesse dia que eu vim aqui, cheio de na de semana、ouro. que eu vim aqui, o último lugar que eu fui, quando eu entrei no Fumódromo, que, que eu ia vir embora, os, os loucos olharam para mim e disseram: Esse cara t á brilhando. Eu disse: Eu também quero desse negócio que vocês estão usando. Eles viram algo brilhar na minha vida. Impressionante. Eu quero orar por você e pela sua esposa. Apóstola, vem aqui, por favor. Levantem as mãos para cá. Por favor. Tem aquela outra música do 4x1. Eu pedi um milagre e os homens não puderam me atender. Eu passei para o apóstolo, por favor. Coloca ela para mim, por favor. Fechem os olhos, levantem as mãos. Quinta-feira é uma noite completamente atípica. Quinta-feira é uma noite completamente diferente. É uma noite que você pode tocar Deus. Amém? Todos nós precisamos de um milagre. Feche os seus olhos.、Um、lar, eu precisava de um milagre. 「お前たちのために」「お前たちのた 「ああ!」 o r o Rodrigo tem um testemunho muito forte. Ele e a esposa fizeram sete dias de jejum para acontecer um milagre na vida financeira deles. E eles fizeram sete dias e não aconteceu nada, mas eles não desistiram. E eles ficaram firmados na palavra de Deus que diz que se eles plantassem, semeassem, orassem e jejuassem, Deus faria o、um、milagre. E eles tinham o valor da prestação do carro deles para pagar, e eles sentiram no coração de abençoar uma família. e s t a v a e necessidade aqui na igreja. Foram lá, fizeram umas compras e n t r e g a r a m E a esposa disse para ele: Como que nós vamos pagar a prestação do carro? Vamos tirar o carro? E ele disse: Não, a Bíblia diz que se nós plantarmos, nós vamos colher. Deus vai nos dar u、um、milagre. m Passou-se os dias do jejum. No outro dia,、uh, eles receberam sete vezes mais do que eles plantaram. Eles estavam devendo para um fornecedor, é i s s o Mais de 15 mil reais, e esse fornecedor ligou para eles e assim, disse assim: ó, se vocês querem, pode vir buscar mercadoria aqui, porque eu abro as portas para vocês venderem mais. E ele ganhou um trabalho de carteira assinada, onde ele vai ganhar um salário fixo bom e mais comissão. E vai continuar vendendo, paralelo esse trabalho fixo, vai continuar vendendo o que ele fazia antes, né que eles tinham loja e tudo. Então ele disse que ele fez o jejum, mas ele não desistiu do milagre. Aonde está o erro? Muitas pessoas plantam e já querem colher na mesma hora, mas o segredo está em plantar e esperar Deus mudar a, a colheita. Enquanto nós não colhermos o último fruto da, da semeadura antiga, Deus não poderá dar nova. Tem pessoas que plantam hoje e já querem receber agora. E ele está dizendo da importância de permanecer firme no Senhor. Deus surpreendeu eles de uma forma incrível. Eu digo uma mensagem para a igreja. Não espere você ficar milionário para ajudar um irmão. Não precisa, o apóstolo profetiza: tem milionário, eu creio que vai se levantar o s 27 milionários. Mas não, não espere para ser milionário para abençoar o irmão que está do seu lado. Às vezes o irmão está sentado, o culto todo do seu lado, mas você não sabe o que está passando dentro da casa dele. Converse com o irmão, ajude. Nós plantamos uma semente pela fé, era três para sessão atrasada a p ó s do carro. Eles iam recolher, a justiça ligou e disse: Ó,、oh, dia 28 nós vamos recolher. E nós conversando com aquela família, a família disse: Pá, nós estamos passando por um momento, nós fomos lá, ajudemos eles. E no outro dia nós não tínhamos para pagar o carro. Nós, carnal, não tínhamos. Mas o espiritual veio, deu sete vezes, é sete vezes mais mesmo. Eu tenho guardado o comprovante do depósito que entrou na minha conta. Sete vezes no outro dia. No outro dia, abriu as portas do fornecedor que nós d e v i a m a i s de 15 mil reais. Simplesmente eles l i g o u e d i s s e a s s i m ó, vamos fazer um, um, um acerto, mas você pode vir pegando mercadoria para você vender. E eu tinha jejuado e orado por uma porta e um milagre: que ia mudar a nossa vida. E a nossa vida foi totalmente mudada. No financeiro, no espiritual, porque nós viemos de, uma, de outras congregações, às vezes nós não sabíamos o que era o, firmar um propósito, cumprir um voto, fazer uma, um, uma, um. assim, ser sério com Deus. E amanhã minha esposa está completando o aniversário. E eu quero dizer para ti, Letícia: amanhã você pode pedir o que você quiser que Deus vai ouvir vai te entregar nas tuas mãos.、Amém. Fizemos sete dias. Quando nós encerramos o jejum, estava tudo em silêncio. Nós dissemos assim: Amanhã nós vamos começar outro. o Nós fizemos sete dias. Todo dia nós jantávamos. Agora nós vamos começar um que nós vamos virar, virar. Não vamos jantar, não vamos ter que doer, ter que, que matar a carne. Eu disse: Nós vamos fazer porque o milagre vai vir.、Uau. E o jejum, o, jejum, o jejum se encerra amanhã. E o milagre já veio. Já veio outro milagre. Já... Glória a Deus. Uau! Está melhorando, está melhorando. Levantem as mãos para cá, por favor. Repita assim comigo: Espírito Santo, eu vou jejuar. Peguei alguns de novo: Espírito Santo, dá-me fome pelo jejum até vencer o diabo. É Receber um milagre até mudar a minha história. Uau, uau, uau, uau, uau. Aí está o fogo sobre vocês. Aí está o fogo. Deus vai fazer uma obra i m p r e s s i o n a n t e na vida de vocês. Vocês não serão somente empresários, vocês serão líderes de almas, líderes de jovens. Líderes de casais, líderes de igrejas, líderes de multidões, Deus tem um chamado de liderança para vocês, em o、um、nome que é sobre todo nome, em o、um、nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia, dê um aplauso para o Senhor. E a Tatiana, ela fez, começou um jejum pela filha dela, a Laís, que precisava de um emprego.、Hum. E ela começou o jejum num dia, né, Tati? E no outro dia, no mesmo dia, a Laís foi chamada por uma empresa e ela está aqui para dar o testemunho que a Laís está empregada. Oh my God! Fazia quanto tempo que ela estava procurando emprego? Eu sei a mesma coisa. Fazia uns dois meses. Uh, boa noite, Shalom. Eu gostaria só、shalom. de lembrar a todos que vão me ver muitas vezes aqui em cima. Amém! Tá?、Uh, então, eu estou cumprindo a minha parte de contar <risos> o que acontece comigo.、Uau. Há quatro semanas atrás, numa quinta-feira, após o culto, eu fui para casa eu e meu marido, e na madrugada, na hora de orar, na madrugada, às <risos> três da manhã. Eu pedi a Deus que orientasse a minha filha, porque ela faz um curso específico. De... E, nesse caso, eu pedi para ela、uh, ah, que desse um emprego exatamente como ela queria: com horário flexível, com m bom salário né, e tudo mais. Isso foi na quinta de madrugada. Eu fui acordada na sexta-feira por ela, às meia da manhã, me dizendo: Mãe, por favor, você pode me levar até o centro? Eu tenho uma entrevista de emprego. Muito forte. No meu primeiro meu jejum. de dia Você orou dia de madrugada de e de manhã você foi acordada com, com esse pedido. Exatamente. Eu pedi a Deus, eu disse que ia fazer sete sexta-feiras s de jejum. Impressionante isso. Então, amanhã eu estou de jejum. O、e、que, que aconteceu? Ela passou <risos> duas semanas fazendo Gente, testes. É, desculpe, ela não é nem batizada, ainda não foi nem no Retiro. ainda. É verdade, meu nome já está lá, eu sou a primeira do Retiro. Por favor, vão todos no Retiro. Retiro faz milagres. Vai ser pregadora hoje, já é. Uau! Não, não só vou no Retiro, como nós somos d e s i m i s t a s como nós ofertamos na igreja, como nós somos sócios mantenedores. E a partir do mês que vem, nós vamos, nós já temos um c a r n e i r nós vamos fazer outro mês que vem para termos dois.、Né? Porque nós queremos muito, que e eu estou gostando muito de acreditar que eu sou filha de Deus.、Amém. Estou gostando muito de ser, acreditar que e s o u filha, que eu não sabia que era filha. Agora que eu sei, eu quero. Eu quero que meu pai tenha. My God, my God. Pode continuar, pode fregar a noite toda. Então, como eu e s tava t i n a n d o Meu dizendo, Deus, que eles são, hein? Acontece que a empresa, eu vou contar um detalhe pra a vocês, a empresa. Olha, a gente ela, não combinou nada com ela, hein? Não, eu venho aqui sem avisar. <risos> é, não, porque as pessoas podem parecer, ai, combinado. Gente, não é combinado. É, realmente, a gente senta lá naquele cantinho lá. Sempre ali.、E、sempre lá, Tem fogo、e, nesse c a n t o É, tem muito fogo lá. Na verdade, tem fogo em todo o avivamento. n É. <risos> E o que que acontece? A empresa chamou ela para ser programadora. Só que ela chegou lá e disse: Olha, eu não gosto de ser programadora. Na cara das pessoas. Disse: Olha, eu não gosto de ser programadora, eu gosto de ser designer, o meu trabalho é esse. Aí os donos da empresa olharam para ela e disseram: Bom, então vamos fazer o seguinte: tu v a i desenhar um site、e、vai fazer esse vai e fazer site e vai fazer esse site. Aí ela ficou duas semanas fazendo isso. Quando que? Na quinta-feira passada. Né? Eu recebi a notícia de que ela tinha sido empregada pela empresa num emprego que não tinha, ninguém tinha chamado ela para isso.、Né? Ela está responsável pelo designer da empresa, é, bem, bem. ela trabalha de segunda a sexta-feira, só à tarde. Sendo que ela tem horário flexível, porque é um estágio ela pode sair a hora que ela quiser para ir para a faculdade, voltar,、ah. entendeu? Porque toda empresa trabalha assim em forma de produção e era exatamente o emprego que ela queria. E ela não sabia, ela não sabia. Quando ela me deu essa notícia, eu me ajoelhei no meio do pátio da minha casa.、Oh, e ela, mãe, o que você está fazendo? Eu só um pouquinho.、E、eu agradeci a Deus, agradeci, agradeci. Aí eu disse, bom, agora eu vou te contar. E ela disse para mim, mãe, muito o b r i g a d a pelo teu jejum. E eu gostaria de dizer, gente, jejum funciona, só que não dá para desistir.、Uh, ser dizimista funciona, porque nós já tínhamos várias provas.、Uh, você ajuda tantas pessoas, batem tantas pessoas na tua porta, então por que não ajudar a tua igreja que tu vê as coisas acontecerem? Eu vejo as coisas acontecerem aqui, eu vi acontecer comigo. Você tem um vídeo, aquele que toca o tuk-tuk-tuk-tuk. Aham. Que o r e i n o l d s está lá se ajoelhando meus pés. Eu gostaria que vocês olhassem a minha expressão lá. Gente, eu estou tão linda agora. Tem um vídeo aí? Eu sou tão linda agora. E olhem para mim porque eu vou ficar muito Não, mais linda do que eu tá, sou、né? agora. Tem um、Fora、vídeo para a gente ver? Quantos podem aplaudir o Senhor? É Isso é muito forte, gente. É verdade. Isso é muito emocionante. O Reynoldo está aqui só para acompanhá-la? Quer falar alguma coisa? Está nervoso? com a Já está meio tonto há tantos dias, João? Ainda não, mas os primeiros dias foram os piores. Foram os primeiros dias eu queria matar quem passasse na minha frente.、Né? então... Ainda bem que eu não passei. Não, agora está tranquilo. O problema não era a cor da camisa, era a fome mesmo. Não é a coisa que a m i s a não ia fazer problema nenhum. Eu estava acolorado com fome, deve ser <risos> foi a complicado, TV. Foi complicado, mas agora já está mais tranquilo. já está Mas i Mas quantas b e n s ç ã o chegando para vocês? Reino? Olha, não dá nem para contar. Uh, uh, tem coisas assim que aconteceram. Para começar, eu não conseguia me manter todo mês. Todo mês eu precisava de uma ajuda financeira para conseguir me manter. Meu Deus. Casa, família, roupa, tudo, todo mês. Nos últimos dois meses, graças a Deus, não tem precisado mais nada. né? Então, já é um. Só tem, só tem coisas boas acontecendo. E como a Tatiana falou, tudo isso que a gente. Eu mesmo, falava em ser crente, Deus o livre, credo. Deus me perdoe ser crente. é Mesmo com、Marão. certeza, mesmo conhecendo você,、e、sabendo q u a n d o a gente jantava, almoçava junto, o que você pensava, não não pensava nada, porque eu conhecia vocês, entendeu? Mas、Aham. aí eu sempre fazia assim: não, a minha irmã e o meu cunhado, eu conheço, os outros são todos pastores, são sem vergonhas. É a verdade, entendeu? É, estava é... possuído mesmo, <risos> né, varão, estava entregue mesmo, com certeza. Gente, eu só quero abrir um parênteses. Esse pessoal que realmente morava numa casinha furada, tá? Eu acompanhei. Que nem aquela da capa do livro, né? Tá, eu acompanhei isso. A gente acompanhou. Eles não tinham o que comer. Muitas vezes a nossa família se reuniu para dar a casa onde eles moravam. E a gente ficava louco, porque eles davam tudo. A, a, a família se juntava para dar as coisas e eles davam para as pessoas. E nós nossa, vamos ajudar esse pessoal. Eles não querem nada, eles dão tudo. Muitas vezes o Reinaldo falou isso. É, e aí, depois a gente agora entendendo, vendo como é que é, eu sempre achei que, como a gente sempre falou antes, né? Ah, eu acredito em Deus, eu não preciso de nada.、Yes. Como a Tatiana falou, é, é errado, né? Hoje realmente a gente sabe quem a gente é, né? E como、é. todo mundo, todo mundo tem o seu tempo. Tem pessoas que não acreditam, acham que não é ou que não precisam.、É. Como eu falei no Retiro, não com demérito a ninguém, mas. Uh, poxa, eu nunca fiz nada de,、er、de errado, entre aspas, né? Assim, só que no fim eu era bem pior que muitas pessoas, que a grande maioria da igreja,、Sim. né? E me achava muito melhor, que não me achava melhor no sentido de, ah, eu sou uma pessoa melhor, mas melhor no sentido, poxa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas fiz exatamente coisas muito piores que. Muitos de vocês não fizeram e aqui a gente pode ver o que, que a gente é mesmo. Quando tu olha para dentro de ti, tu vê o que, que tu é. Por isso que o retiro muda a gente. Por isso que eu não queria ir no retiro, eu fui colocar dentro. Né? Não, queria, não queria ir por causa disso. Quando tu consegue ver, te enxerga. Quando enxergar, foi o primeiro grito, foi o primeiro que d e r r u b o u 11 da noite na chegada, ele abriu um clarão assim. Você fica em pé, né? Ele deitou.、Puxa. Quando tu consegue te enxergar quem tu realmente é. Isso que não tinha pecado. Não, não tinha uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa boa, né? Só 14 anos separado dentro é... de casa. Não, não, não, não. É tranquilo. i m p e s s i o r a n t e E aí tu vai vendo, né? O que, que realmente o que Deus pode fazer por ti tudo o que tu quiser. E aquilo que o apóstolo disse, ele está profetizando para a tua vida todos os d i a s、yes. Só que tu. Acha que não é para ti porque tu não merece. Eu sei disso por quê? Porque eu fazia isso na minha meu Deus, vida. Meu Deus. Eu dizia: não, isso não é para mim, eu não mereço isso. Hoje não, hoje eu quero tudo e mais um pouco. Falou:、Sim. é meu, é meu, é meu. e é, é assim que a gente vai fazendo. Eu só quero falar mais uma coisinha que a gente trabalha em casa. Não, deixa eu aproveitar rapidinho. Que quando o, o apóstolo diz.、Hoje. ah, Comprem o DVD. Comprem o DVD. Porque às vezes a gente está numa dificuldade. Está lá trabalhando, e sabe o que eu faço? Eu pego o meu DVD、wow. e coloco lá e digo,、ah, eu precisava ouvir isso agora.、Yeah. Comprem o DVD, é importante para o dia a dia, quando a gente não tem um apóstolo, não pode ligar para ele, ou de repente eles estão ocupados. O DVD ajuda muito a gente. Amém. Vamos ficar em pé, filhos, vamos orar por eles. Que testemunho lindo.、Wow. Pode dar mais volume no louvor, por favor, Ezequiel. Muitas pessoas estão assistindo pela internet, muitas pessoas. Vai chegar o dia, vai chegar o dia que as nações vão estar aqui conosco. Levantem as mãos para cá, por favor. Assim diz o Senhor para vocês: eu vou usar vocês com poder, e esse jejum está chegando na minha presença. E todas as respostas virão. Todas as respostas virão. Ante as mãos bem a l t o e repita comigo: Espírito Santo. Todas as respostas virão. Algo vai acontecer hoje aqui. O que aconteceu com a Karina? Tudo bem, Karina? Nós só nos falamos pelo Twitter. Você é uma das tuiteiras mais aceleradas que eu conheço. o Você já é batizada? Já. já. Já? Já se batizou? Já. Já foi no Retiro? Duas vezes. Uau, e s t tremendo, mas é nova convertida? Sou, bem novinha. <risos> Amém. Quantos meses de conversão? Não, vai fazer dois anos agora em outubro. Dois anos já,、ah, mas então não é mais. Não, o v i n n h a sou novinha, sim. Sou já bem pode bem. ser uma aposta. Não, não recebo ainda. <risos> <risos> Meu bem, o que aconteceu com a Karina? Tu entregaste uma palavra para ela que Deus estaria revelando. Uma missão para ela. Uau! E m dez dias algo aconteceu. Demorou para acontecer. Ela trabalha, já faz visita em presídios femininos, né?、Uh -huh. Algum tempo. Só que Deus agora abriu uma porta poderosa para ela, em dez dias depois da profecia, na FEBEM. E ontem foi a primeira reunião que ela teve na FEBEM. Foram 15 meninas、Uau. que ela pôde estar junto, orando e aconselhando dentro da FEBEM. Uau! O Evangelho já chegou lá. O que, que você t á sentindo, Karina? Não sei. Porque, a s i m eu tentei fugir da FEBEM. Vou ser bem sincera. Assim. É a s s i m a pastora Silei sempre falava:、ah, é para ti a profecia de eu?、Um. Não, é para ti. Eu sou dos presídios, é para ti. Você、e、vai aí, nos presídios? Vou. Aí, quando a pastora Silei teve a reunião na, na FEBEM, eu já tinha falado para ela como é que seria a evangelização. Aí, tá. Ela foi, chegou lá em casa com os olhos arregalados. Filha, é para ti tudo o que tu falou. É para ti a f e bem. Eu digo, não, mas não é, pastora. Eu resisti. Aí ela disse: não, então a gente vai amanhã. Tu v a i junto com, comigo, com o pastor Luiz, e a gente vê. Aí cheguei lá, tá. Aí o pastor Luiz disse assim: a、ah, í alguém tem que, tem que direcionar, né? Alguém tem que. E eu fiquei quieta. t a v a eu, a irmã Janaína, ela e o pastor Luiz. Aí eu fiquei quieta, aí o pastor Luiz quieto. E eu. Tá, E as meninas foram chegando, aí eu digo: bom, né, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí fui, aí fiz, né evangelizei, porque assim lá tem que ser diferente, elas são jovens, então tem que vir com atividades para depois a palavra. a s s i Mas m foi uma b e n ç ã o E aí Deus me falou, quando ele me revelou, e eu nem lembrava mais, ele pegou e disse assim. Eu estou ressuscitando um sonho teu, porque eu sempre、Uau. quis trabalhar na FEBEM. Eu fiz estágio na FEBEM, mas eu tive que sair. Impressionante isso. Você、yeah. trabalha com o quê? Eu sou terapeuta ocupacional. Eu trabalho com crianças autistas.、Uh -huh. Eu trabalho numa clínica. E o seu sonho, antes de ser cristã, Se... era FEBEM? Era FEBEM. Impressionante. Só que、isso. eu nem lembrava mais o tal do sonho, porque fazia mais de 10 anos. Eu digo. E ele falou: Eu estou ressuscitando um sonho teu. Eu Não, mas não é. Eu digo: É loucura, deve ser loucura. Eu pensei: Pensa que é loucura. Eu digo: Não, é loucura. Aí era é sonho mesmo, é o、um、sonho realizado. Você cumpriu a profecia?、Cê、cumpriu, mais uma. Você vai vir na vigília amanhã? Pretendo. Tá, se você não vier amanhã, daí domingo eu trago os livros que eu prometi para você. Amém. Eu, eu vou emprestar para você os meus três manuais de libertação, em todos os níveis. Levantem as mãos para cá, por favor. Ela trabalha só com pessoas escravizadas. E ela disse, apóstolo, tenho uma unção de libertação sobre o senhor, o senhor. Tem algum livro para mim? E eu tenho três manuais de libertação que não tem no Brasil. que São três manuais que, se você estudar, só chega perto do vaso assim. Se tiver alguma coisinha embaixo da unha, vai ter que chamar manicúrio. O apóstolo Mauro está dando risada. Vai ter que chamar manicúrio ou pedicúrio, porque o bicho vai verrar. E eu tenho três manuais diferentes, eu vou trazer para ela, para que haja um avivamento na fé bem. Um avivamento na f e bem, Senhor. Um avivamento nos presídios. Ela também é do interior, de Alegrete. Andem as mãos e profetizem comigo. Façam como eu faço. a b r a m a boca e desatem algo. a b r a m a boca e desatem algo forte. Forte. Um avivamento para a fronteira centro-oeste. Assim como choveu em Uruguaiana hoje, assim como choveu em Santana do Livramento hoje, assim como choveu em Quaraí e também em Alegrete. Muitos acham que eu sou louco, muitos acham que eu perco o meu tempo, mas eu creio no poder da profecia, eu profetizo chuva de avivamento para a fronteira chuva de avivamento, chuva de avivamento para os teus pais. Para a tua família que está lá, para a tua irmã que está lá, para a bebezinha que nasceu e que você ama, chuva de avivamento, em nome de Jesus, quantos dizem amém? Dá um grande aplauso para Jesus, aleluia. Aquela g u r e z i n h a está com ela? Não? Sozinha? Por favor, pode falar, vem. Sempre t e r filhos. Já vamos orar por vocês. Amor, a irmã ela, estava, ela tinha que fazer uma visita no hospital para visitar uma familiar dela que estava muito mal,、uh -huh. fez uma cirurgia, é, estava com colostomia,、uh -huh. porque ela teve câncer.、Uau. E ela foi para casa e não foi visitada. E chegando em casa, ela disse que Deus falou para ela que ela tinha que ir até o hospital, porque senão a familiar poderia morrer. né?、Uh -huh. E quando ela chegou lá, os médicos já tinham desenganado, estava muito mal. E ela foi lá, levou para o banheiro, orou com a mulher. Impressionante. E no outro dia ela voltou no hospital, a mulher está completamente curada. <risos> Senhor, Quantos crênios! Impressionantes. Por isso que todas as nações virão a Porto Alegre.、Amém. Que coisa impressionante, o que, que a senhora deseja falar para nós? Olha, apóstolo, eu cheguei lá, eu não ia, não ia visitar. Eu trabalho com três pessoas: uma bipolar, esquizofrênica, um endemoniado. e E uma、boa. outra possessa, é. E、Bipolar, falei, e esquizofrênica é, eu, e, e uma p o s e s s o E eu estava muito cansada. E eu falei: não, eu não vou no hospital, porque eu estou muito cansada,、Imagina、eu vou para casa. E com essas três amigas. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou: volta e vai para o hospital, q u e eu te mandei tu ir para o hospital. Yes. Eu cheguei lá, ela estava mal, ela não acordava, ela, os rins estavam inchados, que estava um e n c h u m e saindo para fora. Estava、oh、par. tudo parado. E eu comecei, peguei nos pés dela e comecei a repreender o espírito de morte, fui repreendendo. ela se acordou, levamos ela para o banheiro e quando ela sentou no banheiro, aquilo veio assim, abriu como, ela, como se t i v e s s e os rins começaram a funcionar. Eu falei: Senhor, eu não tenho tanta fé, mas na fé dos meus apóstolos, eu coloco a minha mão sobre essa mulher Coloquei a mão sobre ela. Quando eu coloquei, os rins começaram a funcionar.、E、ela, ela começou a dizer assim: Nossa, estou começando a ficar, a respiração mudou. e Ela começou、isso. a se sentir bem. E daí os médicos entraram e disseram: Não, tu está muito mal, tu está muito mal, nós temos que ver o que, que aconteceu, a cirurgia não está boa. Eu comecei a declarar: Ela está curada, ela está curada em nome de Jesus. Quando eu cheguei ontem lá, ela estava sem sonda, estava caminhando sozinha, ela estava em pé. Eu falei: Senhor, o apóstolo falou que o espírito de vida vai entrar nos hospitais. Estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, traz essa vida de volta, Senhor. E ela levantou. Eu vim aqui, apóstolo. Eu não sou acostumada a vir aqui. Mas、Nunca、eu vim aqui. p o r q u E eu preciso、aqui. falar o que Deus está fazendo. É impressionante. Deus está arrancando gente do centro de feitiçaria dizendo, vai para a igreja, porque é o único lugar agora para ti. Impressionante. Está, está trazendo feiticeiros para a igreja da minha família, rapazes, moças. Estão sendo libertos pelo poder de Deus, em nome de Jesus.、Deixa、eu preciso eu, falar disso, p ó s t o l o Deixa eu orar pela eu senhora,、preciso. que coisa linda o seu testemunho. Levantem as mãos para cá, por favor. Que tremendo testemunho, meu Deus do céu. É só o começo. Deus vai levantar a senhora para saquear hospitais inteiros. Dá para ela, Deus. Uau, dá um grande aplauso para Jesus. Se eu não t i v e s s e com esse microfone, eu aplaudiria a noite toda sem cessar. Impressionante. Ana Rafael, isso aqui eu não entendi nada, porque tinha、mente. alguém orando alto. E aí, eu não entendi o que ela falou, mas é um milagre o que aconteceu na vida dela. Ana? Ana Rafaelle. O que aconteceu, Ana Rafaelle? Eu, eu fiquei orando para Deus me dar um boneco Max s t e e l que a minha mãe foi na loja de brinquedo e me disse que era 80 reais. Daí eu orei, orei, daí um dia uma mãe da escola precisou que minha mãe cuidasse só de amanhã,、e、o filho dela antes de ir para a escola, o Bernardo. Daí, quando a minha mãe levou ele e eu na pracinha, ela sentou n o banco e ela olhou pra baixo e o boneco estava lá embaixo. e n t e a n c o Entendeu?、Entendi、tudo. Que gracinha! Cadê a tua mãe? Onde é que tá a mãe? E a tua mãe deixou tu vir sozinha aqui, Guria? É. E como é que é o nome do boneco? Lex i Steel. Lex Steel. E é bonitão, boneco? Mais ou menos. v <risos> O c ê o r o u e Jesus fez o milagre? Fez. <risos> Deixa eu orar por você. Ela, tudo que ela p e d e ela ganha. É mesmo. Ela orava por um senhor que ela dizia que era o anjo que Deus colocou na vida dela.、Aham. Porque a mãe dela criava ela sozinha, né?、Ah. A mãe dela adotou ela e criava ela sozinha. Ela filhinha do coração. Ela é filhinha do coração. E ela pedia para Deus, no início foi, foi esse ano, filha, o ano passado, os materiais. O ano passado.、Uh -huh. Ela disse: Deus colocou um anjo na minha vida, que era um Senhor. E ele disse que ele vai me dar todo o material escolar, tudo que eu preciso. Só que ele ficou doente, então eu vou começar a orar para que、God. Deus cure ele. Para dar o、um、m a t e r i a l e s c o l a r Deus、escolar. curou o homem e deu todo o material para ela. Você é cheia de fé? Sim. Tudo que você ora, Jesus faz? Faz. Então, ora para Jesus dar um avivamento para o tio Silvio. Ora para Jesus dar um avivamento para mim? Tá bom. Então, tá. Eu conto contigo, tá? Deixa eu orar por você. f e c h a os seus olhinhos. E ela aperta a mão forte. Espírito Santo. Ela, que ela cresça na tua presença, Pai. Que ela seja tua discípula amada, que ela nunca se afaste dos teus caminhos. Eu a abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esquece de orar por mim, tá? v a i em paz. Deus te abençoe.、Né? Que bonitinha, né? Ela não sabe nem por onde é que vai descer. Jesus de Nazaré, meu amor, o que que aconteceu com a filha? Shalom. Testemunha da Eloi: que ela trabalha na s i n o s e r r a mas ela quer sair de lá porque ela não, não tem muito tempo liberado, né? Queria, queria sair de lá. Queria. E ela disse para Deus: Senhor, eu só vou ficar aqui se o senhor tiver um propósito comigo aqui dentro, senão eu quero sair. E Deus não deixou que ela saísse de lá, e ela veio testemunhar hoje que ela trouxe duas almas de lá. Trouxe、Estão、duas aqui almas.、No、culto. Ela s t ã o no aqui u c t o e l postou no Twitter que queria trazer duas almas. E elas não eram cristãs? Não. A, a Ione, que está ali, está de vermelha、Ione? lá, é、oh, a telefonista.、Ione. É a telefonista? É, a telefonista. E a que está do lado é a minha irmã, e eu nem sabia, mas o meu cunhado também está lá. Você Trouxe até o cunhado? <risos> não, eu、e、não, não sabia que ele e r E não、aqui. eram cristãos? Não, mas não são cristãos. Agora são, depois Agora já s t á aqui, varão. Olha,、oh, já está fazendo assim.、Yes. E aí、uh, tem uma, uma, uma, uma amiga minha também lá na, no Sino、no, no, Serra. E ela gosta muito de conversar comigo, porque eu consigo dar conselhos bons para ela e conversar com ela. É uma senhora, ó, tem c i n q u e n t a e poucos anos.、Aham. E ela disse assim para mim, Elô: Eu não sei mais o que eu faço com a Fernanda. A Fernanda é a filha dela, que tem uma doença chamada l i c h e n plano. Se vocês olhar e m na internet, vocês vão chorar. Lichenplano. Porque l i c h e n plano, procurem na internet,、falar. é uma doença terrível. Ela,、e、perdeu todos doença, os... ela perdeu todos os cabelos do corpo. Ficou, tem bastante tempo já essa doença. A a da... dessa minha amiga da Sinocerra,、uhum. da vendedora. E ela e ela pegou e veio falar para mim que não sabia mais, porque até em depressão ela estava entrando.、E、faz anos que ela tem essa, essa doença. Aí ela pegou e disse assim para mim: não sei, eu chamei ela lá num canto e disse assim, Rosane. Fala para a tua filha que se ela quiser ajuda, eu estou disposta a ajudar ela e、Uau. Jesus vai lá. Aí ela pegou e disse assim: será, Elod? Pergunta para ela, porque eu não posso fazer nada com força. Deus、uh -huh. age na maneira que a pessoa ela tem que querer. Aí disse que ela ligou para a filha e disse que a filha, na mesma hora, ficou assim, ó, maravilhada, dizendo que está me esperando. Agora, sábado,、que、eu、fofo. vou lá. Aí eu liguei para a igreja. Liguei aqui para a igreja. Você vai olhar p r a essa menina que tem essa doença? Vou. Vou. E ela vai vir aqui, ela vai ser curada, aposto. Ela vai, ser... aposto. Não deu nem tempo para d e r dizer、ah. amém, amém. Aposto. Oi. Eu quero almas. Eu também. Eu quero almas. Eu, eu não quero mais nada nessa vida, eu só quero almas. Eu quero ver as vidas transformadas. Eu quero ver as pessoas、Isso、sendo libertas. Eu quero, aposto. Eu vivi muito tempo da minha vida parada e questionando a Deus, mas não, Deus já、Uau. me chamou. Eu estou pronta, eu sei que o Senhor tem me Tem te me dado fone bem preparado. Aí o que, que aconteceu? Eu liguei aqui para a igreja, consegui o telefone de uma. Eu nem conheço ela, mas eu, já está dando tudo certo.、Okay. A, a pastora de Ana Paula, de Guaíba. É daqui ah, do ah, Avivamento. Não veio, Paulinha? Está lá.、Ó. Aonde está? Pequenininha,、grande. aquela pequena grande irmã lá. Só vê a mãozinha dela assim. A gente Paulinha, pra... depois você pega ela. A gente marcou para nós. Essas duas são、Paísa. do mesmo tamanho. Amém. Duas seremos uma só, bem grandona. Ok.、E、te... Estaremos lá na casa dela, vamos orar e o milagre uau, já aconteceu,、uau. tenho、Amém. certeza disso. De Fecha os teus olhos, eu vou orar pelas tuas mãos. Traz o óleo para mim, por favor, deixa eu colocar o óleo nas mãos dela. Ela vai orar por uma pessoa, por uma jovem. Eu escutei falar de uma história de um homem que ele comia, ele comia só banana. E um dia ele reclamou para Deus, ele disse: Deus, o Senhor só me dá banana, eu não aguento mais comer banana. Aí Deus d i s s e para ele: olha para trás, ele abria a banana e jogava as cascas, ele comia banana. Quando ele olhou para trás, vem alguém comendo as cascas da banana dele. Deus. E Deus disse: Sempre tem alguém com um problema maior do que você. Benihim diz: Se você quer resolver os seus problemas, vá e ore por alguém que tenha problemas.、Ei. Ela está indo orar por uma menina que tem uma doença rara, que os médicos não podem curar. E nós que temos saúde, temos fé e temos tudo. Vamos orar junto com ela para que o poder de Deus venha sobre as mãos dela. Pode colocar o óleo nas mãos dela, por favor, a p o s t a Isso, vira para cima. l e v a n t e as mãos para cá com força. Não se preocupem com as horas, Deus vai operar um milagre na sua vida. Quando você sair daqui hoje, nunca mais se preocupará com relógios. Que o fogo de Deus venha sobre as tuas mãos, que o fogo de Deus venha sobre o teu espírito. Você falou algo muito forte. Eu só quero almas, é isso que Cristo quer. Cristo quer vidas, vamos profetizar todos juntos, profetizamos que no sábado Jesus entrará em Guaíba contigo, Jesus entrará nesta casa contigo e esta menina será curada, aleluia, e virá aqui contar que Jesus está vivo. Se você crê, dê o maior grito de aleluia. O fogo de Deus vai cair hoje aqui como nunca. Abrace alguém e diga: é a noite do seu milagre. O que aconteceu, apóstolo? É, quando o apóstolo Castelo estava mostrando a foto dele. Eu me lembrei que eu cheguei aqui com duas algemas no bolso. Duas algemas no bolso. Aqui não, foi lá na、no、Voluntários, né? primeira palavra que o Senhor liberou na minha vida foi: Não te preocupem em sair de lá, porque Deus ainda conta contigo lá.、Lembro. Vai chegar um dia que, num piscar de olhos, Deus vai te tirar de lá. Foi bem assim.、Yes. Depois daquele dia eu sabia que dependia de uma palavra sua para mim sair. Quanto tempo você estava no presídio? Eu estava há sete anos. Sete anos no presídio. Primeira vez que eu cheguei na sua frente, fazia sete anos que eu estava preso. Condenado a vinte anos. Veio por causa de um programa de rádio? Por causa de um programa de rádio que eu escutei lá dentro. Uau!、Né? E daí vim na sua frente, o senhor disse que, que ainda não era a hora. No retiro, o senhor disse que em sete dias eu ia sair. Aqui、ah. nesse altar, o senhor disse que aquela princesa lá era minha esposa. Sem saber de nada, s e m s a b e r d e n a d a e t á lá. Eu então, não sabia de nada, que eles estavam com, arrastando a asa um para o outro. <risos> <risos> que nem alguém. O Castelo falou, né? p e g a r a profecia. Não existia. A juíza disse para mim. A juíza disse para mim, a p ó s t o A juíza q u i que me condenou. Se tudo correr bem, se o seu comportamento for excelente. Em 2017, Vaz. Tinha mais cinco anos ainda, Varão. 2017, nós estamos em 2012. Muito tempo. E já faz dois anos que eu estou na rua. Já faz dois anos. Já faz dois anos. Nem parece que chegou com algema no bolso. Ele foi me buscar. Na rua, não. Ele foi me buscar em casa hoje, que eu estava sem carro, rapaz. Quando eu entrei no carro dele, parecia um transatlântico. Eu pensei, que o Beni Rim mandou me chamar para os Estados Unidos, f a z ele r que levantava e f o u cara. p r e s s i o n a n tem isso. E daí um dia, um dia eu perguntei para o senhor,、uh, e para mim obter prosperidade? O senhor disse: é o ensino. É o ensino. Eu era traficante, ganhava muito dinheiro.、Né? Ganhava muito dinheiro com tráfico. Mas nunca andei num carro que eu ando hoje. Que nem o、um、prefeito da minha cidade tem. né Por quê? Porque eu só quero cumprir o ensino. E eu tenho um desejo nos próximos dias do meu coração. Porque eu sei, o apóstolo Castelo falou aqui, e todo mundo sabe, que o senhor busca a Deus como ninguém nessa cidade, nesse estado. A gente sabe disso. Mas、uh, o senhor chega. Às dez horas, dez e pouca, o senhor tem que olhar para o relógio. Porque. Porque o senhor não pode gritar aqui dentro. Porque no final do mês temos que pagar o aluguel. Sabe o que, que eu fico imaginando? O dia que o senhor não se preocupar com uma hora para gritar aqui dentro. O dia que. O dia que o senhor não se preocupar no final do mês, como é que vai pagar o aluguel? Porque esse prédio. Porque esse prédio vai ser seu. O único desejo, o único pedido hoje para Deus: Que Ele me dê condições de comprar esse prédio para te dar de presente. Sabe por quê, Vaza? Por quê? Porque se tu não tiver preocupação nenhuma. Imagina o que Deus vai fazer nesse estado. Com, com todas as preocupações que, que vem todo dia na sua porta, com todas as lutas que vem todo dia, Deus está fazendo tudo isso? Está aí. Está aí. O dia que isso acontecer, eles vão entrar arrastando o caixão aqui. Por quê? Porque o senhor vai estar ú n i c o e exclusivamente para Deus. Hoje, tenho, hoje que, o, senhor, o senhor tem que oscilar entre buscar a Deus. E resolver os problemas. Imagina o dia que o Senhor estiver com nem Benirim está. Que não precisa se preocupar com nenhuma conta, com nada. Porque o ministério deve estar suprido. O que, que Deus vai fazer nesse estado? Então, esse é o meu desejo. Esse é o meu pedido dos últimos dias. Para Deus. Que nós possamos comprar esse teatro e te dar de presente. nós p o d e m o s pagar todas as tuas contas. Que não precisa r olhar para cartão de crédito para nada. Que possa só buscar Deus. Para ver o que Deus vai fazer nesse estado. Deus Tem visto o seu jejum, Deus tem visto a sua lágrima, Deus quer tirar o sofrimento de você, humildemente testemunhando. Pensa num homem que é pecador, estão olhando para ele. Mas mesmo assim, Deus me dá uma vida maravilhosa todos os dias. Eu tenho uma vida excelente. Tudo que eu peço, Deus me dá. Eu recebo coisas boas de Deus todos os dias. E eu perguntei para Deus, por que, Senhor? E Ele me disse, por que. Eu amo a tua vida. Porque o meu amor está sobre ti. E Deus te ama. Deus tem algo para você. E diz que, de repente Ele vai aparecer para você. De repente Ele vai te ajudar. Eu me recordo que o trem estava vindo. E eu, com 22 anos, devendo para os traficantes, devendo para a polícia, minha mulher morrendo de câncer. E quando o trem estava vindo, quando eu fui me jogar, bem como aqui, quando eu fui me jogar na frente do trem, escutei uma voz que me disse: Não te mata. E eu disse: Por quê? E ele disse: Porque eu te amo. E há 19 anos eu vivo baixo esse fogo de Deus. E a boa notícia é. Você não consegue sair daqui hoje. Porque Deus marcou essa noite para tocar você. Tem algumas pessoas que não conseguem parar de chorar, eu estou vendo por toda a igreja. Deus marcou essa noite para dar algo para você que vai levantar você de uma forma impressionante. Você vai ajudar a sua família. Você vai ajudar a sua casa. Você vai ajudar os seus amigos e também vai ajudar a sua igreja. Quantos dizem amém? Posso terminar? No versículo 2: Diz assim: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem sobreviverá quando Jesus aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor. E como sabão de lavandeiros, que limpa, que purifica. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Até que tragam ao Senhor justas ofertas. Repita comigo: justas ofertas. Vamos ver o que, que acontece、hein? quando, depois de testemunhos como esse, depois de sentir uma presença como essa, que você não consegue sair, vamos ver o que acontece quando você traz uma oferta para o Senhor. Versículo 4: Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. É como nos primeiros anos, olha o versículo 5. Quando você trouxer uma oferta, eu, Senhor, vou chegar para você, eu vou julgar a tua causa, eu vou ser uma testemunha veloz. Alguns acham graça quando eu falo de ser acelerado. Eu vou, imagina Deus acelerado. Eu vou ser uma testemunha acelerada contra feiticeiros, contra adúlteros, contra os mentirosos e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem viúva e órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, por favor, filha. No versículo 6 diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Quantos podem dizer amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Não tem cruz que mude a Deus. Não tem sangue que mude a Deus. Não tem cordeiro que mude a Deus. Não tem antigo testamento que mude a Deus. Não tem novo testamento que mude a Deus. Ele diz que ele não muda. Amém? Vamos voltar no versículo 5 e eu encerro. Por favor, filho, o versículo 5. Aqui está dizendo, santos, Que quando você ajuda, que nem o apóstolo Adriano caiu chorando aqui, dizendo: o Meu sonho é comprar esse teatro para o Senhor, está feito em nome de Jesus, amém? Se você olhar aqui para a minha direita, você verá é, placas de gesso, lãs de vidro. Eu falei que segunda nós ia começar a, começar a obra, e começamos. Isto aqui é para nós fecharmos o telhado. A Bíblia diz que quando você ajuda a casa de Deus, diz assim: ó, eu vou estar do teu lado para julgar, eu vou te apoiar aceleradamente contra os feiticeiros. Quantos aqui tem algum problema com feiticeiros? Quase todo mundo. Batuqueiro, olho grande, inveja, ciúmes, oração contrária, crítica. A Bíblia diz que quando você traz uma oferta, Deus vai julgar os feiticeiros. Logo depois diz contra os a d ú l t e r o s Eu não vou fazer essa pergunta, porque n ã o pode dar problema aqui dentro. Mas todo mundo é tentado. A Bíblia diz que Todo mundo é tentado. O homem é tentado, a mulher é tentada, o jovem é tentado. Todos. A boa notícia é que Deus não permite tentação maior do que o poder dele para vencer a tentação. Mas aqui diz que quando você dá uma oferta, Deus te dá vitória contra o adultério. Se o teu marido não está aqui, se a tua mulher não está aqui, se você der uma oferta, a Bíblia diz que Deus pode tirar do adultério.